Baionako gaztetxea biak zabalduko dute, SISPA, izena emanadio dute. Unai, ahkauz gaztetxeko kidea, Egunon. Egunon. Eta Baionako istorio jubilian ere kokatzeko parra dugu. Zabaltze hau, kipia lagan, patxea mugimenduaren inguruan ibiltzen zinen. Egunon, zuriere? Egunon, bai. Ta zurikina, asiko gira, eh, latanuita amak urten inguruko Baiona, beha egunekotik piskat desberdinazen. Patxea mugimendua, okupak, antimilitarismoa, Patsa ispiritu bat, nora nola Bo hitz batez egango nuke uh, antiko zela eggunt patsa. naiz eta um, abertzaletasuna eta euskal tasunaria txikia zen, eh? patxa eta mugimendua berttzalean parta ere Baina negia da, garaian, hor, uh, uh, um, uh, tratatzen genituen gaiak, uh, uh, pixka bat, apartekoak aparte zirela, uh, rok radicalaren uh, inguruan sortu zen, ere pixka batxa. Mm -hmm. uh, beraz, feminismoa lako gaiak lanzen ziren, uh, drogaren orkako borrokak, edo antimilitarismoa lako gaiak ziren ere... Eta maiten ziren mm, gaiak. Nah, eta karte baten moduan uh, antolatuazen? Gehiago rang, nuke kolektibo bat zela. Za aztapeñan, uh, bo nien nintzen hor, aztapeñan meinen uh, gogoan dutanez uh, gaz, gazetalde bat bilduzen bayonatikian eta erabak izuten uh, patxa sortzea. Meinen askifite uh, eskualde guzieetan uh, euskalderian sortu ziren uh, beste talde batzuk patxarirotuak mm -hmm. eta orduan garatu ziren uh, gazetxe do, naiz eta ez genituen bitioladitzen toki horiek, bilgune horiek sortu ziren an hemenka alako tokiak. Mhm. Mm Et ta baiona izan zain, peskato, bayona, bai... zain, o, zen, bizkatu urjen erdigunea garaia hartako baiona funo la ikusten um, zu egundi garaia hartako baiona txikia zen a ni izango nuke ezagututu dut ana ze orsela aversale mongimendua egitean uh, egiten, edo, sakit, or, orsen chanditzen asteko uh, bat ziren bomba zen batxakigo pa, um, idu indiki zuen batxuki baina basiren beste lokal batzukola eta poteoa egiten zen, Ostegunetik uh, uh, larun batera mugi, Mugida bat zen beti uh, Bayonatipian Bojoka an egiten zen Beti ariginen ere uh, Afitsak maiten, banderolak ezartzen ba Soen halako kolorea ere bayonatikiak Beziki berbak Kampotiaren zait beldurgarria Guretzat zinez uh, bai hori rebeldi, reitzen zenon bezala. Mm -hmm. Oin, ari horiek, unai uh, senetzen etuze gaur egun gaztetxan bai honako histori hori edibidez gogoan duze uh, gaztetxeko kideek? Ha, noski baiet, nire ustez uh, mugimenduak uh, markatu du iparaleko, iparoskaleriko historia, historia, gazte mailako antolakuntza mailan. Eta bai, guk referentziatzat uh, ditugu, generazio hori, eta ondotik elektoriren generazio guztiak zentazinez, lortuzuten bai baionako bizitzan, bai honatxikeko bizitzan zehatzago, beaktorizatea eta erritarrei, be mestuak pasalaztea, eta gazte pasko unkituz, be aldarikare aldarik batzuk aurrela lamatea, eta zinez bai guretzate referentziak dilare. Mm -hmm. Okupazioa ipatzen zen patxak garaian, uh, gaztetxe haidek itzemaitu zebiak, hori gehiago egikoetxarekin uh, lohtu akordi bat da, beraz, gaztetxe bat, hola, zomaititzaz definitzeko, zer hitzak Gaztetxea definitzen da mota ezberdinetan. E, gu bayonako Gaztia Samradak e, gule moduan definitu dugu. Belaz, lau puntu nagusitan e, definitzen dugu Gaztetxea. Behasila batean da gazteak e, antolatutako gune bat, e, Gaztia Samradak, eta tresna da gaztetxea. Gaztia Samradak e, antolatzen duen tresna bat, e, gaztentzat animazio ezberdinak proposatzeko, eta gazte iniziati baz, proiektu ezberdinak aurrela amateko. E, bestale noski e, gune askea dela gaztetxea inungo diskriminzurik gabeko gunea, uh, jarela diskriminatzaari guztiak borrokatuak izango dira gaztiitzean. Uh, onndotik i dezak ere bizi eta diazpentoki bad dela. Uh, azken mm -hmm. finalan generazio ez bedinak elkarstrokatzeko gunea bat dela, baitu sortko gazteak baitu goita hogeita seiurteko gazteak eta denek batera gaztetzia hori bizi arazten dugu, Eta azken ikran gozuke gune alternatibo bat, ab, bat dela. Hau da, bertan, erakusten dugu gaigirela, gurek e, kabuz, Aixia Limota ezberdinak e, sortzen, izan daiteke ez da bai da gune bat. Izaitan leha konzertuak, izaitan ilerak, eta abar. Eta guk, e, alternatibo izahela hori ikusten dugu, e, deitzen dugulako jendea e, ez kontsumitza ere bezala etortzea zori gaztetxela, baina aktore bezala ere. Azken zinan, proiektu zabalba da, jende guztia iridekia. Eta denek batera eh, gazte azzonadarekin, da Baionako bizitza kulturalean aktore izatea. Hala, hmm. bibera unaldi edizuko eh, uh, gurekin uh, goizuntan, bayona errebeldeko bibera unaldi. Bayona errebeldea, baina zu etxipia lagano, etzira berez bayonakoa. Nola sartzu ziren zupertsonalki talde horretan, patxamugimendu horretan, eta zerkerak argizintuen? Nis ortsaz, jala hartar aniz, eta... Lise uh, baionarat bai uh, honarat joan nintzen, bainan uh, diadanik, kule joan nintzelarik, nintzen, asin uh, nintzen, uh, rok uh, erradikara, feoskoa rok erradikara entzuten, uh, okokortatu, ertzainak lakoak, uh, eta lakoak. Eta hor duan, uh, horretzen ez gara, garaian, uh, rok erradikaraak zengintuela ekarra azten, hori uh, bildu ginen, uh, anitz, hori uh, abertzare mu, mugimendura, rembidez, eta kursit, zakit kuriosat, usitatea, Piztu zigun zing, horrek, ben, eta gero lise jo nintzen bayonara, eta hor dion uh, esagutu nuen patxuki, eta bayonati tipiko mombidaguzia, um, eta Ola hola pizkanaka, komite lise otarra bazen patsan, eta horren bidetz uh, chartu nintzen. Uh, Antimilitarismoa da zu intsumisoaren aldeko uh, mugim, uh, mugimendu oktan ere ibilitzira uh, buxoka guzi horiek gelditzen da uh, gauhegun uh, iparge Euskal intsumisoaren buxoka ba intsumisoaren du... eta, eta mugimendu guzi oktatik uh, Zer baitek ari barimadu patxak edo zerg galditzen da Nire ustez. ustez, eh, gero ez dakit. Ba, nire bon, ustez galditzen dena, feenetako azteko, da ere uh, beti, holako, uh, uh, feen, gauza hori ez konformista, eta bat beti, uh, bideak behar direla diuratu, eta nire ustez, harima or, hori galditu da, eta gauk ikusten bo boek gazteak ere beti, beti hori uh, uh, sekatzen dutela, ez, bat... Uh, Abertzare mugimenduan bai, menan beti, zakit, uh, mm -hmm. ezkerreko edo baztegeko bideak uh, edo jatzen, nire urtaz, bederen uh, begabai espiritu hori da, ege belde espiritu hori. Mm -hmm. Agemanen uh, aldetik, bat zintuzten, agemanak uh, bestek isaoktako mugimendokien, eskoregian baitan Bye. edo eskoregian berean edo begabauzunako, ere? Bai, hori da garaian... Uh, E, etxe okupatuen mugimendua askiaz kajazane, bai e, goeskoare e, go gian, baziren gaztetxak ere, eta gu hanbiltzen ginen, bon, e, konzerktuak ikusteko edo beste, eta egia da Europa mailan ere uh, etxe okupatuen bojoka eski um, bizi-biziatzela baziren hainbat uh, uh, iri handietan, eta uh, arremanak uh, bagenituen guk, uh, beste etxe okupatu edo engaldeko gaztetxeekin, eta niek atxikidutan orroitzapena da hanpatsuki pasatzen zela niz dien de ola, uh, bo Europatik dinak, edo um, ibiltzen ziren ola, gazte, etxokupazt duz, etxokupatura, ola, eta alduziren uh, patsukirat, beraz nien um, deanit zagutu genuen uh, ogen bidez, eta Peste errietako borokak ere, eta bazen alako nahasmen baikor uh, bat. Bai, mm -hmm. onako gaztetxaren uh, definizioa ipatzen zinuen lehen uh, unai, zuen burua nola definitu duzuen, hor okupa mugimendua ipatzen zuen uh, tipiak. Gaztetxaren mugimendua, Euskal Herrian, uh, okupa mugimendu tik da heldu nagusiki, bai onan hor uh, egintzen ekin zabat uh, berriko etxe berria haintzin, okupa Somaitorren etako okupa bat, azkenan aldarkappen ekartzeko baionako herriko etxearen begitara be eta horrekin da beraz negozio egin heriko etxearekin uh, zuek Ola egin nahizin duten gaztetxe bat uh, lortzeko okupa mugimendutik bat eta azkenean herriko etxearekin negozio zuzena eginnez? Bo, erran behar da, gaur egun okupazioa egitea fen, irustez garaian baino asko ze zailagoa da. Alde batetik errebeldia ere asko apaldu delako, gizartea alatu den bezala. Eta bai, megukik ustean ginoan, biskat komplikatoa izango zela okupatzea. Eta beraz, e, asila batan errikoetxarekin asilatik, e, gaztetzen dokumentu sortzean e, dokumentuatelarazten dugu. Ezpikatuz e, gun hor giren, zeh elburu dugun, eta elburu horiek betetzeko eta proiektuak haintzinatzeeko berdara tresna bat gaztetzea. Beraz ikusten genuen ez dela inungo erantzun pozitibolik, errikotxaren partetik, berazok hartu genuen erabakia, e, 20. maizuko ustailean, egitea okupazio bat. E, ekupazio unek e, iru funtzio edo iru elburu zituen, alde batetik zena errikotxariela akustea, e, gai ginela, ez ginela bos pertsona, baina gai ginela ongi antolatzen, ogei bat pertsona eta gauzak e, proiektuak aurrela amateko gai ginela, okupazio horren mitarte ez ere, akutsi diego. Bestalde ere izan zen, e, Lortzea haremantzu zenbat irriko etxeko arduradun batekin, e, blokeo egoeran eta azkanet burua zen, e, biztan leri ere, gule proiektua espikatzea, e, trakten bidez eta osaoko ez dabaiden bidez, espikatzea gule proiektua, eta inbat animazio pistea, ze sortzea, e, baiona handian zen, hausitegi oianen parean, eta guko supozitiboki so baloratu genuen, gazteazan ladako hori, lortu gintolako iruel buru horiek, Eta, eta irritarek ere ikusi genuen orzopoztik ikusi zutela ekimen hori Eta lortu genuen hitz egitea, Eta hortzik landa hilabete ez hilabete hitz egiten, proiektu ongi espikatzen Eta orain garaipena da guretzat eh, Ametz bat eh, da, errealitate bilakatzen Eta biziki konten gira ere eh. Eriko etxe aldaketa edo hau zapesa Gako bat izan da zuena aldakik apenien, eh, edo lortze horretan Nire ustez eza hori gakoa izan ez, nire gakoa izan da, azken sortzi urtetako borroka guztia, kale han presentzia lantzea, gure presentziaren bidez, etten gabe bai honan presente izan eta justuki gu, gaztetxe baten aldarrik eta guk lortu duguna, riko txaren, txarekin itziginez lortu dugu, baino nezugu antzinai bela honaldi Egin egunutenan bi e, bat tabat garren urtean adibidez eh, gazte talde batere eh, muntatu sen eta gazte bat lortu zuten baina impressiongatik rikotean impressiongatik eh, be voilà ça ne fonctionne pas tout et ustez ez ez da rikotealak eta en ustez guk egin dugun lan gustia azken sortu urteetan eh, eskertu conné tout gure bilbide bill vidéo sortent la Eta, eta nire ustez, gu lotu gira albururri, saiatu e, gira albezaimata animazio egiten gure proiektu azaltzeko, Bayonako pesta, pesta gira adibide politena. Eta nire ustez, kompromiso hartuz eta etengabe etengabe hortan egonez, behelortu dugu. Lokala hor duzila orain Bayonako gaztetxearekin, uh, zerrikarriko duraz Bayonari uh, gaztetxak? E, Guk ase batan gaztetxearen sortzen larik, kusten gero bazala gabezia bat, uh, gazten mailan, E, Baionako elkarte eta kultur arloan e, eragiteko, falaz, falaz, zela gune bat, falta zela espazio bat. Gazteaz sortzen da, eta espazio horrek berzoen tresna bat, eta da gaztetxa. Eta tresna horren bitartez, nahiko ginuke, albizain bat elkarte honkitu, albizain bat diende, eta alde batetik euskal kultura garatu, gazte mailan, ma ez zori gazten mailan, edatu ere baionara euskal kultura. Gero ez gain ikusten genu ere gune bat kultura eta soziala e, azken findan Euskal kultura eta beste bestemunduko kulturak topatzeko gune bat, elkargaliikatzeko gune bat bestalde edo zerde bate edo zer e, gai aipatzeko gaztetxean lehen artean eta, eta gure asmoa behiztuki be, labortzeko bizi a lastea lokalori eta egunero zerbait zabaitxotzea barnnean eta bilakatzeferentzia e kultural bat e, baionako bizitzan. Mm -hmm. Agemanen eh, gaia ipatzen ginuen eh, patxarekin ostean Amanak eh, Baionako gaztetxean berhargo bat beste eh, gazte talalde batzuekin Ipa Euskal leggian edo Euskaaregi mailan nola, nola funtzionatzen duzu. Beajemanako hegoarekin ba haintu gen batzuk Kirbinako gaztezonadarekin, Donostikoarekin, gaztizeikoarekin eta Bilbokoarekin zenta mila malauean egin iritzzuli bat fest, esta gusitan Ollin Olinpiaarekin berezoiek horiekin badgu gemana. Gero Norski ere iparaleko gaztetxak lagundu baituzte, eh, gure zailtasunera genitu lari, ek teknikooki laguntza eskaini digute, mm. beraz gu ere eh, zer bat zordiegu, beraz agermanetan gira ere, eh. eta gero bai honako bat batzuekin agermanetan txartu gira, eta gure helburua izan zen eh, belokalori bizialazteko, justuki, eh, plantan ezartzean ima zuez berdinak, azte antziar. Eta el cartes berina et ouvrait. Arrema na kai pasine solique baina kol carte lekin est sister reman eta nere zupiko gastekin sakitu orien tsunduta? Bai, zupiko gastekin arrema eta eta street street art de la rue et tsunda? El carte street el carte ala eta raptale badute izango dute gaste txasteen gaue eta diguna gatzales. Ne dutela komuntatu tailer Bat eta rapt Bat ta gero Egin konzertu txiki bat uh, zupeko gazteekin. Mm -hmm. Sispa, izena, hau txatu zuen, gazetxe horren nako? zer da soin nuen joko bat? Edo? Be, si, sispa, baxila batan izan da lagun arteko hola itz uh, bat, joko uh, bat, futbol talde bat osatu ginuen futbol zazpi endaiako txapelketaren zat, eta sispa eman genuen izena. Eta gero, be simboliko ere lotura egiten da, la bayonetekin. Uh, bayon, bayonet <laughs> armari sortu Baionako bayonako batetan katedrala ondoan. Eta horri lotu eta gero batzuk diote ere la furs izan daitekela. Eta la furs ere da matzinada simboloa bat, e, hiper euskal herrian formatua dena. Baiunan berba gutio? Baiunan gutio, baina hey, ginen ere, kainu bat egin uh, hiper osoari ere. Eta, eta bila. Ados, kiper hagan, baiunako gaztetxera joiteko gogoa piztu dauzo? Bistandena, bai, bai, bai, bai, bai. Norak ustean duzu mugimendori? Baina biztandena biztikiuntza, Bikaino, hori lortzea, zinez, egia gero fengure gara, ez dakit komparatzen alden ez guk ginen, nu, noiz baitu denen fengure ametsa zen, alakotuki bat sohtzea, mebon, ez zen, biziki um, untsa dut, hori lortzea, bai bikaina. bikaino. Eh? da, beraz, itzor du da bihar, estrena besta, beste hainitzi zenen dira ere. Ez da Eta gure kurik? Eta gure kurik, benan lasa izan goda urrengo horztirelan gau aldi batre, mm -hmm. Unxa, ebe gure arzendetana. Markatuko dugu, unai arkauz eta aki pielagan, esker, gurekin izanik?